Zotin ton e falëndorojmë për e ti falje dhe udhëzime kërkojmë, salavatat, salamat, për shëndetjet më të mira, vi për nga mberin ton të dashur, Muhammed Mustafa, a.s. Shok të ti besnik, familën e ti të pastër, dhe shdo muslimani cili shkom pas rrugës e ti dheri në ditën e fundit e kësaj votën. Të nëruar vëzër, fillëm ishtë, e falëndorojmë Allahum Subhanehu e Teala, dhe i shprejhim lërësime që na e ka mundësuar që të arri muaj në Ramazanit e në veçan ti se pas dy viteve e, masa dhe kufizime. Elhamdulillah, ne u këthijem në Ramazan siq është e zakonçme. Pra, kjo është një veçori e begativit e sëtë në i ka lëshuar Allahu Subhanehu vë tjale. Pa hun burko, ne do të futemi me njëherë në temë, si që kemi publikuar, për shka kse tema është shumë me detale, me shumë hëllësira, shumë rënësishme, andaj, pa ndo një parathanje të caktuar, ne do të mundojme që të kriojmë një fotografi e, në hyre të këti seriali me lejnë, Allahu të bareke, vëtëjala. Të nërua, vëzër, thamë se do të flasim për moralin e pengamberit sallallahu aleyhi sallem. Pra, si silëj, aleyhi salatu e selam, me njerëzit. Si silëj, aleyhi salatu e selam, me njerëzit. Morali, karakteri, sjelja, virtyti, mënyrat se si njëri ju kryon raporte me botën e jashme, të zhjitha këto, Allahu Gjellë Gjellalu Muhammedit Alei Salatu Veselam ja ka numruar për çfarë, ja ka numruar për argument të pengamberisë të ti. Pra, pike e parë, që ne flasim për Muhammedin Alei Salatu Veselam, nga shumë ka ndë e në veçanti në moralin e ti, Cila është se morality është argumenti më i madh i Allahu xhe Gjell lalaluhu se ky njeri Muhamedi bin Abdullahu alayhi salatu wassalam është pejgamberi i Allahut. Me fjalë të tjera, dietarët e muslimanëve çfarë thanë? Thanë, çdo njeri i cili kishte dilemën me pejgamberin alayhi salatu wassalam, apo orvate që t'ja zën fremën në një kënd prej kandeve, duke uh, ngjall dyshimë dhe dilema se nuk është pejgamber ky njeri, Gjdo sen që ka orvatej E kishtë një fund Cili ishte fundi ku përplase Gjdo dilemë ishte moralit i ti Pra nëse dikush tonë të kjo a jet Ka paksa dilema Kjo a dit ka paksa dilema Kjo ligjë i Zoti Gjellegjelalu Apo kjo ligjë i Kur'anit është do më dani pak kapshën për trunin tem Për më halën teme Për kohën teme Cila ishte ajo e cila i asgjëson të kitë këto dilemat Kër vinin me folë për moralin e pingamberit Alei Salatës Selam Andaj krejt njërzimi u pajtun, duke filluar nga bashkoasit e ti, deri në fund, se qësat do që të kemi lillema, ne nuk hamen dhe misi ka qenë burë besnik, s'ka rrejt kur, ka qenë i moralqëm, ka qenë i familjar, ka qenë trim, ka qenë i gudzimshëm, ka qenë i gjymert, ka qenë fisnik, nuk ja ka da shërrin kur kujna, ka bo sabër, ka bo durim, e kitë këto tësat e përbëjnë moralin e për nga meri tali i salatu e selam, Çfarë th안 dietarët th안 këtu përplaset çdo dilem. Pra neve mund të më me dashku mënja për pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasalam dhe njerëzë mund të më me ushumenja për shumë gjëra. Mir po kur vjen te morali, askush si si si nuk mund të më koncë aj. Askush nuk mund të më sillë aj. Askush duron se aj. Askush nuk i jap se aj. Askush nuk ka mundsi të sillët në jetën e private dhe publike, si kur Muhammedi Alei Salatu vë selam. Andoj këtë temë dhe zërë shumë në nësishme, uh, do të flasim e lejnë Allahu të barë kjo e kjo të tjala, për shumë kande, sa të mundësoj Allahu Gjellaluhu, -Gjell do të mundohemi që të prezentojmë, të shtrim rastët shumëta, duke undalë me më mësimët pakta. Për cilat të rësye, nga se rastët, kur pe nga Mbedi Alei Salatu vë selam, e ka shfaqë moralin e ti, jan shumëta me dhjetra dhe qindra doshta edhe me mijëra raste nga pejgamberi alayhisalatu wasalam. Andaj plani i ligjëratës është që domthon pas hyrjes që të prezantojmë sa më shumë raste nga jeta e pejgamberit alayhisalatu wasalam, të cilat e ka ruajtur historia e në këto raste shfaqet morali Muhamedit sallallahu alayhi wasallam. Pra pika e parë cila ishte, është se këtu bin të gjitha dilemat Në moralin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam Moral, virtut, sile, karakter, stil, ekstumerat Janë terme që ne i përdorim Kur'ani se ka përdor moralin e pengamberit aleyhi sallatës salam E ka qytë khuluk Va innekele ala khulukin adhim Ka thënë Allahu të barek e vetarën në surën e lë kalem Vërtetë i Muhamedit (salallahu alejhi wasallam) je në një shkallë të moralit shumë të lartë. Kur e ka komentuar djali i Xhësvet, Abdullah ibn Abbas (radiallahu an), ka thënë, "Ky ajet ka për qëllim fenë e Muhamedit (salallahu alejhi wasallam)." Pra, para se të flasim për moralin, duhet ta definojmë moralin. Çka është morali? Zakonisht njerëzit moralin moral, marrin copa e çungojnë moralin dhe e vendosin në disa gjëra të caktuara, nuk është ajo tërësia e moralit. E çka është morali? Në gjunë ja, Rabb. Fjala moral është nga vet fjala e krijimit. Përpër shembull ne kemi në një emrave të Zotit te bare keu atjala, El Khalik, krijuesi. El Khalik, krijuesi. Nga kjo shprehje është morr fjala khalq, çka thon ana halkit. Halki çka do të thon? Njerëzit, gjallësat. Ëh nga kjo, nga ky emër janë ndryshu disa zanore dhe është bë emri i moralit khuluk por khuluk o shndruar zanor dhe osba khuluk andaj dietaret e muslimaneve kan vol per moralin dhe e kan definuar kështu thot njeri nga autoret me te madhe te gjuhes arabe Ibnu Manduri, në li, li, ibn mandhurin ne librin e tij te madh lisanul arab thot al khuluk os tek arabut e cka do mendon te arabut kurani allah te bareke we teala os feja morali os feja është tabijati është karakteri nërsa hakikati i moralit në gjuën e Kur'anit është fotografia e insanit dëmërëndshme Allah u gjilë gjellë ka kryuar njeri ju në dy forma një formë të cënë ne e shohim e prajkim dora ftyra, syt, vesht, kam barku e kështu mëral të cënë e quën Kur'ani besharan, lëkura kjo është lëkura e jashtme thotë Ibn Mëndhuri, e qka është morali? Thot, ajo qka duket është khalki, ajo qka duket është lëkura, ajo qka zduket E është mrena, e nga e cila burojnë sijllet, i thojnë moral në Kur'an Pro njeri ju i ka disyrejte, di fotografi Fotografia e jashmë, dhe si na i dhëra ftyra, tip balavacosh me njerin, me ftyrën e vetë Mirë pa është kjo ketë? Jo, kur t'ajtë folër Kër të ajë cilët, kër ajë nënshkruje, kër ajë tjetë do më dhonë në një pregjendjeve të caktuarat të ti, ketë këto burojnë nga e mbrënçmeja. Kjo e mbrënçme në kur anë quatë huluk. Pra morali cile është me shkurët. Fotografia e mbrënçme e njëriur. Disa tjetartë e tjerë kanë thonë, morali është levizja apo kalopi i shpirtit e njëriur. Pra njëriur i ka di kalope, që ki kalopi qka e kena për jashtë? Abo, ki kalopi për jashtë, edhe ëmë i kalop imrënqëm. Cilë është kalop imrënqëm, kanë dhënë djetarët nga jo e cilja burojnë cilët. Kjo, kësaj në i thojnë, moral. Pra kur të falë, flasin për moralin, zakonisht njëzvi u shkun me një vetëm të nderi. Jo, moral jo këtë feja, moral janë këtë cilët, moral jo kalopi i shpirtit. Qatë cilët që ka e ki, shpirti jo të ndjerë ata. Sikur që do nga jo të e loviz Kështu edhe shpirti jatë i lëvizë cilja Kjo është do më dhe definicioni të si ne kam përdor djetarët e muslimanve në qështjen e, e, e moralit Pasta i thot im në menduri mu për këtë arsyje Sikur që në fe, gjen, shpërblime dhe ndëshkime Të veprave të cilat i prekë dora, apo gjuha, apo kamba, apo lëkura e njëriut Njejtë gjen në shëriatë ndoshkime dhe shpërblime, merita dhe ulje për gjëra të cila i bën kë i kallopi imbrënshëm. Domethën, kur njeriu e prek tujen, vjed për shemb, vjed me dorë, për këtë ndoshkim. Kur njeriu han diçka që s'ka dëuot, apo han coftin, peraki, plak apo me lëkurë, për këtë ndoshot, apo mirë. Allahu xhilalul në Kur'an ka pru shumë ndoshkime, të cilat kanë lidhje me me moralin. Ajo është vepra e shpirtit. Për shembull Me adash dikuj të keqen Ti kur që ose si ke bo Asë se ke prek Asë se ke sha Asë se ke uzurpu pasurien Mirë po shpirë të jatë ja do të keqen Allahu u gjitha ndëshkom për ta Allahu të bare kjo vëtela Në ndëshkom për ta Andoj dhe të kanar shumë aditin nga pengamir Në lëvdatat e moralit Dhe shumëtimi të amoraliteti Pra ka për qëllim Cilën e elik Thot një djetar tjetër I shekullit të gjasht al-Rahib al-Esfahani i qene ka bët të fqir Kur'anin Allahu të bare kjo dhe tjala kur ka arë të fjallu Allahu vjilnora ti e në një shkall të lartë të mëralit të pengamberit sallallahu a.s. thot e qka është mërali? e qka është mërali? thot al-Rahib thot mërali dhe lëkura e jashtme janë një fjalli në shkronja janë një fjalli zanorët edaj zanorët edaj thot e pastaj Arabët edhe Kur'ani, e ka vequar lëkurën me pamjet e jashtme dhe me formatet e jashtme, të cilat prejken me sy, shijen me sy dhe prejken me dorë, nërsa moral i ka than asajna, e cila është fuqi e brendshme, ka lëp i brendshme kapët me ndjesi. Kapët me me ndjesi. Qe kapët me ndjesi, për shemu? Kur ti dhu dikujna, ishte gjallis jelqëm në çmbur rysh alchim. Njëri thot, "Ku e prrekë?" Jo, jo, nuk prrekët kjo. Shpirti i ën e kapi cilësinë e shpirtit Atina dhe e cilësova si e moralshme. Në në doon, kur ti e merr një lăng, tu pika e di që është lăng e prreka. Pika e di që është e thatë e prreka. E shijova, ishte e ëaml, e thart, e ith, e xhumërot. Mirë, kur i thot ditujna, "Shumbe e kish moralin e ith." Nëse thot dikush, "Ka e kërtove?" që ka thotë Raghil Isfahani thotë kjo kapët me kuvetin e shpirtit Allah i ka caktu kuvet shpirtit e kapë këtas që kapë dora që kapë dora ma dje dhe ma fuqishëm do njëherë ma shpejt e mërvesh se njërën i ashtë a i moral qëm a nuk o i moral qëm se sa që e mërvesh një, një ushime dhe një pije ashtë e amul efir do ma shpejt e kapë si kur që tha Abdullah ibn Selami radhiallahu an i cili ka qën si a uh, domon arabin e jehudive, i madhi e jehudive. Kur e ka testupe nga mberri sallallahu alejhi dhe selam, a ope nga Marr nuk ope nga Marr, çka testu, ne do ta shohim se pejgamësa me kanë testuar shumë forma. Ku kanë ra, kanë rënë moral. Jehudit e dinin informacionin. Çi ayat, çi hadith, çi liç, ai liç keditin to. Abdullah ibn Salami kur shkoi me e testue, çje testoi, tha, ja pa sh fytyrën dhe sjeljen si se si shte rëna cak kash dhe me katë e, e pranë islami do më thanë e parë se nuk ishë rëna cak e që do më thanë se nuk ka rëna cak rëna cak do më thanë kur thoi diku qyshtu so qashtu kur ka thonë nësa mun jam pengamber edhe nuk ka rëna cak do më thanë i bje so pengamber do më thanë kjo në gjuhë në Kur'anit është qarë është morali ne du të përdojmë i shpesht khulluk Qysh ka arë në Libri në Zotit e Bare Kjevëtjala? Por adhe njëherë, në gjuhën e Arabë dhe, morali, s'jelja, karakteri është kalopi i shpirtit, kalopi i shpirtit, syreti i shpirtit, fotoja, pamja e shpirtit. Qysh i kapin e këto pamje? Kapën, kapën, dëmën, pamjet e njëri tjetërit kapën vetë. Sikur që ti asga dorën dikujna, edhe thua e kish dorën e fortë. Çi çto morality me moralin tan takohen dhe thu ç'i gënieri soi mirë, ç'i gënieri është i mirë, ç'i gënieri mir, orrën acaq, ç'i gënieri oj gimer. Ekso mora. Kjo është në gjuhën e arabëve. Ç'ta dim për çfarë do, lasim, do, mon, do lasim për e të lasim? Domthon, do të flasim për kallopin e mbianzhm të pejgamberit s.a.s.l. Për nuk do të takshim me çka pas flokt. As e ka vos trupin, as e ka vesh, jo. Domthon, duken e jashtë nuk do ta, nuk do ta shikojna. Apo sigurisht është një Ësë me e, e ploti muslimanëve ku mundohen me ndjek pejgamberin sa veç kallopin e jashtë. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kallopi i jashtë si u kanë? I ka pas flokë. Doni ar gjata, doni ar deri deri te, te veshët. Ka pas nekër, alayhisallatu wassalam, o duk i mush. Nuk u kanë shumë i gjatë dhe nuk kanë i shkurt. O kanë i mesën, apo e ka pas zonën e mush. Alayhisallatu wassalam, e ka pas pamën e hesme. Këto janë sunetët e pejgamberit alayhisallatu wassalam. Mirë po, sa pak musliman thot Jo, unë e përdu po me një kallopin e ti të branqëm Kur të fendona, ka me bësavër Si ajë, a.s. Kur të akona me dikan që s'mabon lukëthi Ka me duruë, ka musilë mirë me ta Eksu në ratë, kjo është sunetit i branqëm i pengamberi sallallahu A.s. E tani, do më dharë Cile është morali në terminologjitës e në të klasim Kjo në gjurë Qëka është hakikati moralit në jetën praktike? Thot, El Gjurgeni, njërë për djetarëve të më dhejtë të muslimarit cilë e është mirë me deminicionët e, e gjenave. Thot, sa i përket moralit në realitetin praktik, kjo është e gju, tani, qka i bje për toke? Për toke i bje kështu, thot. Morali është një fjal e cilë e për mbledh gjendjen e shpirtit dhe rajt e shpirtit të thellat Nga e cila raj Dhe nga i cili burim Dhe nga i cili ka lop Dalin veprat e njeriut Pa te klif Pa ungarkue Qa është praktikisht morali Qa jo sjele, qka ti e ban Pa ushtir, pa u aktrua Natyr shumë e ban, që sa so i thonjë moral Por shemur, nëse ti jep Sa da ka Pa e bo shumë hesap Që sa so i thonjë moral i ti ishte fistigria Nëse ti qëtë shumë hesape Edhe kur ta jep shtu, hajt mo se ma zonën frimën ti e këdhon sadakaja pi për jashtë do kështë i gjimert amë nuk e i gjimert sepse gjimert lëki fisnikrija bujaria është kur ti me një ereja me një ereja anaj për nga mberin ton sallallahu alai sallem kër ja ka përshkujt moral në të vina të morali i gjimert lëki fisnikrijes thot aisha radhjallahu anha si i për të sadaka për nga mber që i shpërin e era do më dhën e këpa po era kër, që të e ke pasi e mërë, e mërë një qëjë se pja ndëj, mahalës e njërë knena, përsa ko shpejt i barë gjehët, apo ba, pe një nësam kër ka pas pare dhe ka shpërndasa da ka, a.s. thot a isha nuk omenu gjataj, atja jap, a mos tja jap nash ta dukë mjallan dhe shëtë shud... jo, e ka shpërndas i era i ka he ketë parët a.s. pëse, se pi shpiritit ka muru fistikria e ti, sallallahu a.s. a dhe dhe të gjurëgjani gjdo ve E cila buron nga shpirti Pa menuë Dhe onë të hisë të menon ti Ka disa njësë bojnë veprat mira pa menuë Si për nga mirë a lejë salatës sëra Hicë pa e menuë dhe Nuk ka dhal të baj logarien të aqese s'afin Jo, jo, jo E ka botë mirën prej pre shpirtë Të ndaj për allahu u gjiluar Kër e ka përshkujtë për nga mësë amë shpergatan Kompleti mirë Ka njërë zëtë të me menuë Dhe të A ja vlen me bojëtas, ç'a vlen me bojëtas. A ja vjen, a ja vlen muslimira ç'a vlen muslimir. I mat llogarit, po mëson se ka voks llogaria. Gjithmonë nuk kanë mirë, pse? Sepse ka tehë të shpirti i ati. Ka do të deportosh, në kanalet më thella do të djesh ujë të pastër. Aleyssalatu vesselam. A kjo është ai thënë? E kam vënë detarët në këtë në këtë kontekst. Pastaj çfarë ka thotë? Thotë, ndërsa nëse veprat dalin me teklif. Ç'ka është teklif? Kur ti e mundon vetën apo por shemo e, e di se çjo vepore e mirë po shpirti s'ta bon. Dhe ti anistu ja tu munoe. Për shembull, kimu ki takuën një njerëz. Edhe ki interes ta aj. Edhe çka thuat zakonisht, kjo si u mirë, fol mirë, mos ia prish çefin, se duhet me me realizu qëllimin. Atë çka van njeriu munohet mua aktrua. I thot fjalë të mira, e nis mirë, nuk shir anash, munohet më kon stabil. Mir po çka ki nukor ordinale? Orgin, ki kur shkohet te shtëpia Plas Pse plas Se këtu nuk ka konë originali Andaj për nga mbire Aleisa Vësën shpartak Ma i miri pi uve së matët publik Matët me grujër Pse me grujër Sa atje s'ki mu muarruhe Por shemo zakonisht njerëzit Kur dalin me dosta Kur dalin me miq Kur dalin me, me me shefa Si dhe në mirë I kesh e kështu më ratë Kur shkoj e të shpija e ndronë Se që ki qka ndronë Që ki originali Por shemo Cëni pi njerëzve Shahat në shpesi shahat pë E të Pse nuk shatë për jashtë, po thotë zbambe se e kështu më radhë interesja i le vërdia kjo Kur të hijem në ena, qka thare i salatë e salatë Ma i miri pjuve, qa të thonë që të ma i miri? A shtaj qka silët mas mirti me gruën e vetë? Njërën i thotë, po që ish me gruën e dhe une e du gruën Kete i dojnë gruën, kete i dojnë e vladin Ama nuk silët mirë, do më dhonë pos i miri Andoj të Alej Salat dhe Seram, e unë jam mëjë mirë, si do një hinë i vetëni Në ngra për një heri ka pasë, Alej Salat dhe Seram Si do një me ditë, qëpar moral i kam, hinë vete Në e kena një gruje, hinë vete, së tërholloj e thotë, vala për një her Livrit ki, është shonë do një fjallë Për nga në ngra, orë takën e mëzveti, asë as një anë, asë një herë Në asë një gjendje Asë pukarallok Asë zëngin Nuk e ka shlu një fjallë keqe Për pengamberin sallallahu Dhe shka është më interesant Pengamësam e ka pas Një qik jehudije Gruje Kë qka argumenton Dëmon Janë mundu dë një rëzi Janë mundu orientalista Me thonë Hajt takshirë me që kjo Qika e qiti jehudijes Helbet me ka pa Naj sen Lip e lip e lip e lip Ska Se Sipsa ja ka pa Për pengamberin sallallahu E ka pa Për Andaj, gjdo vepor e cila bëhët me aktrim, me mundim, me ngarkes, kësa i thojnë vepor e jashtë me e mirë, por nuk bura nga karakteri i njerijut i thelë. Kjo është të ka në kapërmen djetarët në këtë uh, kontekst. Gjithashtu në definicionin praktik të moralit të njerëzve, e cila është përsos moria në këta të, të, e pengamberin të lejë salatë të selam, kanë thangështu. Thot një djetari i madhë i muslimanve, Ahmed ibn Meskewej, në mështë, e definicionin e moralit, çfarë thot? Morali është gjendja e shpirtit, jo so gjendja e trupit, është gjendja e shpirtit. E cila gjendje e nxit njeriu dhe e shtyn me të bëjë vepra, pa i menduar ato dhe pa i arsyetuar ato. Çfarë më thon? Nuk janë isi me bë ba të arsyetoj veprat, domthon, a ja vlen, a nuk ja vlen? A është e mirë as është e mirë? Natyrisht mburojnë prej atina. Çfarë thot? Pastaj thot ka disa vepra të cilat njeriu i bën pa menduar si për shembull, Çigjbia si për shembull, pëshemo thotë, njeriu i cili është i nervozum, donë no, karakteri ka acarimin, na ket nervozonë, edhe pejgamberi sa më nervozu do ta shoqën. Ka pasë po gjëndë kur është nervozu. Mir po, pse nuk e qujtojmë sa tip nervoz? S'e nikujtojmë pejgamberin sa tip nervoz? Foth Aisha radhiyallahu anha, kur është cënuar doni her ligj i Zotit, ligji Allahu xhelalu ala Ja kemi pa, për nga me samë damarët në qaft Pi nervozës të madhe Mirë po, kur për veti, smirke hak Kur për veti, smirke hak Mirë nësë do të dikush, mas i ka nga nervozuve E më samë, pëse nuk gitojnë tip nervoz Qka thot, ibnu më së këvej Sepse, i nervozuari është Aj i cili Nervozoet për pak e për shumë Dëmon, tip nervozë cili është A ti pak me jali vit nishka Gotë me jali vis, me njali në me vis, me në në në në në në në n Çdo gjendje e acaron. Ky është tipi nervoz. Apo tjetëri, ka vonë teatri. Ka njerëz secilat janë tipat që qesharak. Cila dallimi? Edhe Bevon sam ka qesh. Allahu salallahu alejhi wasallam. Mirpo në çesimin e Bevon sam nuk vjen qesharak. Don humorist nuk vjen Bevon sam, humorist pse? Ai qetësh, andaj thotë sahabët kur e kanë përshkujt qeshin e Bevon sam ka thonë, "Shumicën e çeshmeve e ka pas buz çeshëshi." unuk nuk ka hap me ushtri por tokë me thonë asin jam te mojt vetën jo domodin ka çesh me me mesatari mir kujt i thojn tip çesharak thot ibn mesqawi i cili çesh me çeshur e pa çeshur çdoma që a ke por me kesh as pa ke por me kesh a keç kjo është tip çesharak domodin ky njeri mundohet çdo sen me nxerr të çeshur për jashtëla ky njeri i thon çesharak ai i cili kesh kur i ke kur do të me kesh ky është njeri normal Kjo është një rregull normal. Andaj ka thonë çdo vepër e cila e nxjerr njeriu pa e menduar dhe e shpeshton ata, kjo është morali. E harçiçohet me të mirë, e harçiç sot me të keq. Pastaj ka thonë, dhe kjo ka mundsi me u bë më të ushtruhme dhe shumica e kësa është më të lindme. Në mund morali ka mundsi me me pununta, ka mundsi. Dhe për ta po flasim. Da nuk po flasim për sellën e pemes, po s'me shpresë se ti kalitim sjellit tona, ti ndërrecim sjellit tona, në përputhje me kallopin e sjelljeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kjo është ecë që ka përmendë dietarët në në këtë në këtë kontekst. Pastaj ka ardhur në enciklopedin e njohur e cila quhet Nadratun Na'im në moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë çka është morali, çka është morali? Kanë ka thënë morali është grumbull i rregullave dhe i themeleve nëpërmjet të cilave Shikohet standardi dhe mirësia e njëri ju Qa morali? Me fjallë të tjera Ok, të nëndëm definicionën rrëth morali Morali është grumbu regullash, ciljash, themele Kër i shtikton në bun, i ban, i përzin Edhe dënë me matë njëri, atër e shatë që fa njëri është Anoj për nga mberi sallallahu alai e sende Kër deshtim ju kazu munafikave Se ne e kemi një standart me ju zbulue Pa hinzë e mërë Qëka tha Përshemur Nëse na e bojna një test Nëse do të dikush A mujna me dit Sak një njëri A ka iman mrejna aska Sak Së mujna me dit Se sak të dive që Allah u gjelle Gjelle fi ula Allah u gjelaj ka ndohë njërzit Në trika të guri Musliman hakikat Mrejna jasht Qafira hakikat Mrejna pi për jasht Edhe munafika Musliman pi për jasht Çafira pimëna. Ai e beson? Po pimë lashë, thotë jam i musliman dhe kështu njësëm, dësht, ju, ju, më lanë. Mirë. Pe jam sa kur gadosh, mi mësu musliman. Qiu jo, jo s'do ardun i mua shtrua. Ka diqosh që munafik, ka diqosh ai hipokrit. Njëri do të po çish me zbuloi zemrës çelët, zoka të kalale. Sepse ash një mac, cili është mac, grumbulli i vlerave dhe i moralit. Shikoj, kjo është poroshmuria e pejgamberit a leysavë se. E ka bó, domon, çu shumë testoni mu, edhe unë ju testoj me këtë formë. Çka tha Lej Salatun Sallallahu Alaihi Wasallam? Katër cilësi, kush i ka, ai jam mnafik. Njëri thotë katër cilësi, me çka kanë bën, çiko çka tha Lej Salatun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ai i cili kur të folë rënë, sa herë ti fol rënë. Njëri thotë, vallahi, njëri ish boll burrimir, ish besimtar i fortë devshëm, amat flladitke. Në rreina. Na çka i thonë? rregullojë mirë kët punë se so diçka rregull. Besimtar i fortë. A do rrej kë shumë? Jo, jo, nuk, nuk lidhet kjo. Çka tha Ali sallallahu alajim? Matne nasihinan zejm. Po më janë istu rrejt shumë. S'ka mund të cilë njeri beson Allahut rrej shumë. S'ka mund. E pa, e dytas çka tha? Kur ta japë besën se më. Njëri thotë, e pa shni njeri besoj kë Allahu. I besojë te penga mëson, i besojë ka qeret, më laçe, vë li vranë, qaderi, fal ke akireti, me lache, me librave, kaderi, falke namaz, jep ke zeqat, aqrojë ke Ramazan, sita të tëopë fjalën kurse më. Ne i thonë a kada kada, çeto nuk ngjiten. Pse? Allahu pejgamberi a kret, kto ose e shndrojnë në njëri i cili e më fjalën ose s'ka mundsi. Çka tha ne Isa a salam? Çi shtojë gjë nëna? Ai se më fjalën, i bjesi kanë i fakt të zemra. E trejta çka tha? Kur t'ja la njerëzit një amanet, e u pa amanetin. Një anë i vëshimi thotë, shkote filani, leja shka dushë, leja një milion euro. Pse? Thotë, e ma, se ajo bësit dori forë. Falke natën, e a gjërojke ditën, e ishte i devotëshëm. Abo, nësaj të ahup a manetin, një anë i thotë, a një shka lidhe kjo me thejen? I që shka lidhe? Shka dhavë e osanë? Shënjë një fakë i thotë, si mështë të maja manetin, a i ka problem me Allahun, me pengamberin, me akiretin, me krejta këtë gjëra. Andaj Shikop e mësa me boni Matën e me t'jashtëmën Me grumbullin e regullat e të sirat Nga morali e përfaktojnë adhe Të mërënqëmën e tina Dhe e katrëta Cila është Thale i salat e sirat Kurt ketaj dhe një diskutim Polemik Janë t'ishti i mendimet Oshtë mua vet Oshtë me zlis Edhe janë t'urrej mendimet Edhe shka thale i salat e sirat ja, I dhe haseme Fejër Ajë kurt ketë dhe një hasëmëri Dhe një diskutim Ajë sh Mon, del prej kontrole Për nga mësëram, do, për nga mësëram, për nga mësëram, është dërguar mëshirë për botrat Mësë mengua ta hinë gjenëm Mësha ata hinë gjenëm Mirë, për nga mësëram, këtë ka diskutu me njësët nuk i kam besuë A është prej nëmë? Jo Këtë në kjo rruga jeme Qëka unë e ofrojtë Allah të bare kjo e tjale A ka dalë për kontrole? Jo Pse? Sepse moralit i është i, i pasër Anda i pruni, për nga mës Nuk mundan janit mi thona i dëvoqëm shum, A shumë i mirë A ma aj, a se ma fjallën Edhe rrejnë, edhe amaneti nuk e ma Edhe si të hinsh mua bet pak me ta A i mi një ardël pi kontrolë Sunë ban mua bet me ta Na shka i thojna, na pik t'i kandi dalmi Ja cërnojna, qëfar Besimin e tina Për qara shuje, sepse me ba me pas Besim të pas të të kaj Ja regullon ki qëto A kuptu që je ka regullu allohu qëve këtë qështje Andoj tha allohu të bare kjo e tjara e ki moralin e madhe. Shka të avlojmë një abasi? E ki fejen e madhe. Silu ka të dush, silu e pejë nësëm ka të dush. Shire gjëmër të lëk, i plot. Shire trim, i plot. Shire mrejn a shpijes, i plot. Shire në tërbije, i plot. Shire në sjelen me plesht, i plot. Shire në sjelen me tri, i plot. Shire në sjelen me thmi, që të dha shomi. Ka qenë njëri, e ka posë emin Adi Ibnu Hatim. Adi Ibnu Hatim. Ka qenë prift, prift, i edhe o konë gati pjasej kategorijit priftave nga të mrejti që kanë dejt edhe dëgjim pas dëgjimi dëgjën se o shfaq Muhammed Ali Salat e Seran edhe thot qëkoj të atëstoj a për nga mërë qëkoj të atëstoj a për nga mërë qëshme e testu e qëshme e testu kjo prift le zonin gjilin e, e që kanë dejt prej e, kopjeve të e, njerëzve shumë prej të një janë të devjuara Çish ka dhon ta testoj kur ka shku te pejgamberi ale sallallahu aleyhi dhe sallam, çka ka thon? Ka thon mas far i ka me këshir amrat. Si ti et mrat sa pejgamber. Çi cilat si mrat si nuk ka pejgamber. Shkon te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe ale sallam. Dhe jone Çalomonin grumbulli i cielleve dhe themeleve me të cilat matet brencia e njeriu. Shkojte pejgamberi dhe pejgamberi e thiri me ba nishtitje Medine. Se pejgamberi ka qosht shtëpinë në Medine. Medinja e sot me çka është? Këto xhamia e pejgamberit sa më sot u kanë atko Medinja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tu shkuë tamam takohet me pejgamberin e thirrni gruaja e Medinës. Ajo gruaja as nuk i dihet kusha, as nuk i dihet çfarë pozite ka, një gruaja e thjeshtë e Medinës. Fothja Rasullullah, na lu pak se kam në hall. I thot A di ju na lu pak? Pritëm ta shihnit çka gruaja çka ka. Edha ajo e nis, e kam gat hall, e kam at hall, e kam kët probleme, e kam atë at lajë kështu me radhë. Edhe për nësam për dëgjërë, ajo ka hini, ka hini, ka, ka, ka, ka, ka s'ka dalë. Abo, asukon mretnesh, asukon gruje dhe një fisit madhë, asukon, asukon dhe një që e lidh me ta, një gruje për Medines. Dhe për nësam për dëgjërë, kype e për cilë, si po lëvis për nga mërëja lejës së vatësëm. Nuk i tha, a ka be mundësi se njerëja të mprit ka ardhë pi lërgë me, me këshira jam për nga mërëja. Jo, jo, jo. Abo, tha më falë, tja kry Deri sa thua në trasmetime se e, e ka lodhë pengamën sëral Realishto lodhë adiju jo pengamën sëral A dhe edhe përëmën sërami thot A e kryte? Ta një tu ta kryna Nevojën ta një dhe ka e ka shkuhe Thot adiju Thot e përcjela me vëmendje Thot që shtu nuk sila të mbret Su në kumë nejtë me mbretme Që më hen janit e mbreti Edhe e thot nga tash se nja 5 orë kam e të kladu dishka Sa? 5 orë, dili asht Se kush kam e ngu mërti 5 or Ai ka folën ozan me kashi lumave, thot adiu evoreta që nuk ka, nuk kam rën. Çka ka ndodhur pastaj? Thot pastaj thirit të shtëpijave. Pejgamberi sa? Pejgamberi sa me të shpirën ka bospi modese, alayhi sallallahu alaihi. Dhe ju oshtë argumenteve të moralit pejgamberëve xhega e ka zotënu pejgamberi alayhi sallallahu alaihi. Ka 15, kur ka 15. Pejgamberi sa bos? Një dysheme ta thonat vogël, o do sikur me një astëk vogël. Që aty jo logarisë me nësam ka hi pak më nalt për tokës Normal nuk i ka pas këto Qka i ke minime Nuk i ka pas të qka i ke minime U kon shumë modeshpia e bëngan berit A.S.S.S.S. Thot Adi ju hinë në shpi Dhe gjënë e parë shkam tha U ulpe nësam të tokë Tha ullë të jo Adi Ullë të qëto I thash jo ja, jo ja, Ullë të tëse Ullë ja, ja, të të naltë Adhe në ketë ketë në gjendje Kryqin e kish qëto Në qafë Preft Kryqin të Edhe e ulli një stek Ull adiu E për mësa më mundi para mëno Për nga mberi Allah Ate lu e ulli në karrike Dhe të ullet dok Edhe fillu me bisedu Fillu e për mësa me bo mua vet Edhe pasi e pa po adiu A ta ban mbrejti që shtu të një Ti mi shku mbrejti Jo ben mbrejti Njëndin administratë punon Letra punon Shkrum Aja mërmene se për le shka është Mi dhona po delve që pak të ullet Shka Po kjo karrike disa e moda Aja, aja ës Jezmeqarrit jo, muabet, hizmeqarrin i hizmeqadit tjetër, stashlën vjenin. Penga Mer Ali sallallahu aleyhi وسalam paullotin alt, unë ulna apostull. Edhe më fundi tha, o Adi, as pe hek heka të, kët kryç as pe heka. Atëherë filloj me vëmë muahabet me pejgamber, edhe hekë kryçin. Çfarë tha Adi? Çi shtu nuk sillën mbratnit. Shikoh, ai nuk, çi shtu nuk sillën mbratnit. Me shka e kuptoi që pejgamber posmunën të më mbëreti me vozë caçull. Mbreti mod tim kish porzon mua. Apo? Andaj, cilëlia e pejgamberit aleyhis sallatu selam ishte kalaja fortifikata në të cilën kërrejta dilemat që u shkueshin, siet kur gjallën ta, avullohet gjithçka. Andaj ka ardhur në ka definicion se cilëlia morale është grumbull i trajtimeve me të cilat njeriu e shfaq hakikatin e vet. Hakikatin e vet. Megjithashtu ka ardhur në definicion se morali është cilëlia me të cilat në rryu cilësohat në të zakonshmët e tina dhe mbi të cilat tradita dhe sjellje dhe raporte ajë rregullon vetën me botën e jashtme çka është morali çka është morali morali është ajo çka ti e lidh vetën me botën e tjetër më çish sillesh ti me njerëzit çka ajo është hakikati jot çka ajo është hakikati hakikati jot kjo është atë që më kanë përmendë dietarët në definicionin e definicionin e moralit. Pra, për çfarë do të flasim? Për flasim për detalet më të imta të shpirtit dhe moralit dhe karakterit të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem, mbi të cilat morale vërtetoi se ai është pejgamber. Andaj nuk ka njëri njëri më i mirë sa ai i cili nuk e ndiej kit njëri të porosur nga Allahu subhanehu subhanehu ve teala. Uh, gjithashtu të ndërrova vështat ka ardh uh, në vlerën e moralit të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem në qrumull i madh i, e veçorieve do t'i panden disa prej prej tyre. Veçoria e parë. E tani folën për moralin çka në bazë. E tani do të fillojmë të fol për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerëzë mendojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vetëm ia udhëtuar njerëzve besimin. Po jo besojë stas stasë, ata u krijë kalovë testi. Do sa kë nuk është asfaka e vërtetë. Asfaka e vërtetë. Andaj janë vajtuar diyetarë. Se Imani është fjalë dhe veper Besim në zemër dhe shtrije në gjimëtir Pa tjetër është medalë në gjimëtir Pozë dërë në gjimëtir, ajo nuk e imani Ajo ka mundë që është një informacion Nëse nuk shtrijet në veper Nëse nuk, në, në, në, nuk përzijet me kalopin e shpirit e dhe trupit A isë është imani Kjo është fjala e disunajti Andaj nga veqoria me madhe E, moralit për nga meri tale i salatë të selam Cile është Çallosh, se pejgamberi Ali sallallahu alajhihu wasallam nuk erdhe me teorië fatata. Mira me besoj ç'shto, mira me besoj ç'shto, jo. Andaj pejgamberi sallam, "Aç larg e çonte lidhen e imanit me Allahun, çfarë donte?" Pejgamberi sallam, "Edhe mendja ku që shkon mendja e lidhet me Allahun me me moralin e njeri." Por shembop po pejgamberi sallallahu alajhihu wasallam ka thënë hadith, "Nuk i ka bësu Allahut njani pi juve, nëse koçia i ai ti s'niet rahat piktina." Jo i thot Shka ka lidhe i mani me këshia në temë? E po ka lidhe. Sa i Bukhari, nga pengamere Aleja Sarratës Sam, ka thënë Aleja Sarratës Sam, ajë që këshia i vetë, sninë e trahatë pitina, që ki pitina, që ki nuk ka musliman, në hakikatin e vetë. Ajo musliman një ashtë mënë, mirë po i manë në këtë e për të vogët. Përsa nështë që ka jetë sënën, ki me pas i manë, mi besu Allah u Gjeli Gjilalit. E shikuron këshia. Andaj shka thale Isalat e Salam Musliman është ta i cili Musliman dhjanë të sigur nga gjua e ti Të sigur nga dora e ti Andaj Morali i pengamerit të në Isalat e Salam Nuk është moral filozofia Nuk ko moral i njani E këni pa filozofët Mshelën e përshpia të veta Mshelën e përshpia të veta Mshelën e përshyrat të veta Edhe pas taj japin analiza O e ka përshemur Dimnit e ka Nëzet verës e ka flat edhe do çeshtu duot çashtu duot apo edhe me bop paktimia porzia atina veç vend dikush të marti atin e përsa më kono kështu përsa më kon pejgamber i moralshëm dhe ka nxit në moral njerëzor praktik i zbatuar në në jetën e kësaj bote gjithashtu prai veçorive të pejgamberit alay salatu selam ose krej detyrën që ja ka ngarku Allahu xhele xhelalu pejgamberit alay salatu selam dhe t'u kanë dhënë e përfshin një fjalësh moral. Në Na surën Al-Baqara, ajeti 29, thot Allahu te bareke ve teala. Ne jona Ibrahimit alayhis salatu was salam. Ka thon Ibrahimit alayhis salatu was salam, "Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlulaihim ayatek." Ibrahim alayhis salatu was salam, i cili është babaji i Muhamedit alayhis salatu was salam, ka thon, "Qoju pasardhës vetme, pasardhës vetme, një pejgamber pi familjes të në." Për njëzve që ata e njohin Jet lu alejhim ajatik Nje Të u aledzon atyre ajetet Dë Va ju allimuhumul kitabe Të u amson librën Tre Të u amson hikmetin Va ju zekihim dhe ti pastron Dhe ti pastron Inna ka anta al-aziz al-hakim sepse ti o zoti i, i fort, ti mund si realizoj kta dhe je i urt. Ajeti surrën Al-Baqarah, në surën Al-Imran, ajeti 164, thot Allahu te bareke u teala, laqad manna Allahu alal mu'minina. Allahu ju ka dhënë besimtarë shumë mirë, ju ka dhënë shumë të mira. Izba'ath fihim rasulan, kur e ka dërguar mesin e tyre një rasul, pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. E ky rasul i më çka ard? qoftë t'i dhallu t'i baraka ualla një pejgamber nga mes i tyre i jetëu alehim ayati i valzon ayetet u zekihum atë i pastron u uallimuhul kitabe wal hikmeta u msallibrin dhe ursiyan u in kanu min qablu la fi dalalin mubin mjesa para se marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerzit kanë qenë ndalalet çort këto kondicione ato janë rrugës së shkatrimit Në surën El-Jumua, në surën El-Jumua. Dhe shikoni kjo ajet në surën El-Jumua. Surja Jumëa ose surja e Jumajas. Jumaja çfarë për ne musliman? Bayram. Çdo gazim të Omer Khattab. Bayram i muslimanëve Javaz. Por pra kjo përsëritet për ditë, për çdo javë. Një ditë e javës përsëritet vazhdimisht. E Allahu që në surën e cila, domethën, e ka titulluar surja e javës e Festa e muslimanëve, ajeti dytë në këtë surë, që farë thotë? Tëtë Allahu të barë e bare, kjo e tjela. Hu e ledhin, baat e fil umijin e rësullën, është Allahu a i cili e ka dërguar të ata që ka zdin shkrim dhe ledzim një rësull, Muhammedin a.s. E që farë dhe tyre kohë ki? Jetlu a.s. I a ledzon ajetët. Hu a ju zekihim, shkjone, ma në me këtu kush i vëren e, e shetë, dhe i pastronë uamson librin dhe hikmetin dhe dhe dijet se para kësaj kanë çen ndalalet të çajm. Nëse bëjmë një studim si studimet e diatarëve, kan thënë, kur u lut Ibrahim i Alayhisalatu selam, që Allahu më dërgoj pejgamber, e ka dërgu Muhammad Alayhisalatu selam, Ibrahim i lutjen e ka formuluar çështu. Çka që ka thënë? Ka thënë o oh, Zot, çoj ia u pejgamberin. 1. Tua lexoj ajetet, 2. Tua mësoj Kur'anin. 3 to msoja hikmetin 4 leti pastroja. Madanë se më ka lënë Ibrahimit të katërtën leti pastroja. Mirë. Kur Allahu e ka dërguar Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, kët formulimin e Ibrahimit e ka ndryhuar. I ka përgjigj lutjes, mirë e ndru të të po e ka ndryhuar formulimin. Çka thot Allahu në surën Ali Imran dhe surën Juma, thot po e dërguam pejgamberin. Amma rënditjen e duajës të Ibrahimit na nuk e bënëm ashtu. Pse sepse rënditët qështu qështuot, qështuot, qështuot, qështuot, qështuot, qështuot, qështuot. Hëtë dhe dhe u gjiluarë, ne e dërguan për nga mberin, i cili u alezon ajetët një edhe i pastronë, të katërëtën e kanë djerët dytën. Të katërëtën e kanë djerët dytën. Për shtara shihe, sepse kikur anë, i cili është ajetët me të cilin të i pastrohosh, me ba mukan kalopi i prisht nuk e zërë. Shembuli jenë, me shembulin e asaj që kam ardhë une, është sikur shembuli shijut me tokat E toka kur bje shijut, sa, sa loja janë? Tri Pjellore, a, jo pjellore dhe mërmer Doon që e gjun ujnë, se mar ujnë e që Tha lej salatë dhe selam, ni kategori e mar ujnë mrejna E mar ujnë mrejna dhe e, e gjelbron vetën Abo vjen Kur'ani, hend mrejna njerit dhe e nxerë jeshe lokën Kategoria e dytë, vjen Kur'ani e man ujn Amas është të këpjellore Vinë baktia, morin uj, e shvizojnë të tjerat Po kësë përfiton kur gjo Dhe i treti osi mërmerit Shleja ujnë mërmerit me ashtë lukit oceanin, oceanin prapset të ta kur gjo Pse, se mërmerit për nga natyra s'deporton ujnë ta të qaloja me urtsinë ti, e tij kur e dërgoj pejgamberi Allahu salla dhe selam tha detyra e këtij pejgamberit është me armë pastrusin dhe me çel kanale që me zon vendi ujë e cilat janë çdo kanale juzekim çka është juzekim ka dhën dietarët juzekim është u apostron të bëranëshmën para tijashmës u apostron të bëranëshmën para tijashmës se se nësinin jerin drejtë të bi para jas si ban dobi Andaj për e mësën nuk i ka për kujna e, Nuk i ka la kërirë Mi thonë, hajtë se mirë jeti Andaj kër e kanë pitë për nga mëberin A.S. Ja Rasullullah Kanë e kiko ishin gjënet Sa për të nga më interesu Kanë e kiko ishin gjënet Ja Rasullullah Që ka thënë A.S. Zakonisht njerëzit Kanë e kiko ishin gjënet Dikush që i ka falë 5 vakë Ka falë të rafia Ka gjëruë fal Ka, ka, ka falë dhe namaznate Ka bote sëpi shumë Kështu prit Po e von sam nuk ta çojtë. Kur i tham kan eki kuishi në xhenet ja Resullullah, jo ke dënjë. Në xhenet. Sallallahu alaihi wasalam e hasinukum akhlaqa. Ata do të thënë kanë moralin më të mirë pijuvë. Çka zakonisht aprit? Apo njëri i cili i ajën kanë të fal. Jo, tha ai i cili ka moralin më të mirë pijuvë. Apo dhe në transmetim tjetër ai i cili ngjan mua në moral. Ai i cili më ngjan mua Moral, sepse pjesa e cila e ban njërijun me kanë kojshillok, fari banë, e banë morali, e banë morali. Andaj Allahu të bareke vëtjara, i atësaktoj katër dhe tyra për nga mërrit a rejë së radës samë. E para, cila është? E para ishte me përqu ajetin. Me kalëgjur shajka zmitë Allahu të bareke vëtjara. E dita cila është? E dita është? Va ju zekihin, i pastron, i pastron, ka orë për në samë me pastru hakikatë. Edhe dëgjoni, dallimi mes pastrimit me të them, edhe pastrimit tjerë, të cilë ai tjetri të kallzon ti edhe të lë. Ndërsa në programin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, asht me morr ujin edhe ai bashkë me tyje me me pastrua. Von pejgamberi ka punuar shoktë vetë më pastrua. Don, ka punuar natë të ditë me i pastrua. Nuk i thon këshilla, ç'të e ki udhëzimin, çka duhet të bësh. Jo, jo. Sigur kur njhani, keni pa. Për shembull, ka doktor ta cakton recetën. Hola, shkoj blejt tash ndërsoj për ta. Unë s'u ka boks ti. Po unë sa më ka shujt më recetën. Çe ka shujt Allahu xhelalu. Ja ka kalzu se do abort. Hopi. E ka duçka me pic, çka me hanger. Kur mi pic, kur mi hanger, në kuptimin e e moralit, edhe edhe u shkujdes për ta. A e pite? E hanger. Mos e boni më shumë, mos e bëni më pak. Andaj interesojani se na dëjam për procedurën e pastrimit të njerëzve da shkol mund si me bakush pas pejgamberit sallallahu alaihi dhe selle. Ora detyra e parë ishte komunikimi ajeteve, e dyta pastrimit, e treta që ajo është kanë dhënë Muhamsua urtësinë. Me bën njerëzit urtë. Pejgamberi alaihi sallatu selam ka sinjeriu më urtë që e ka pa histori. I urtë, çfarë do të thonë i urtë, urtësia në gjuhën arabe është vendosja çdo se hendit vendin e vet. Ç'ka urtësia? Onda kur njerëri çdo sa ne vendos me vendin e vet, shumë i urtë ishte. Shumë i urt ishte Disa njësë që është urtësia Me folë ka dale Nuk ka dale Urtësia dë njëjarë duhet më ngut Andaj për nga mërë alej salasam Kër duhet më ngut, ngutaj Një ditë për ditë dhe për nga mërë alej salasam Që ka të më danë urtësia në të ngutër Një ditë për ditë me E kanë do gju një e hondë madhe në medine Sigur ka, një krisë me madhe Edhe sahabët Dere sa janë ba hazër Me kështë që Ado janë janë vesh, kanë dalë. Tu i gjet kuaj, ku i kanë devët, shkoj ta këshiron çka ka ndodhur. Kur kanë dalë, mësëm po ja saun po kthehej. Ado ka thon, mos u totni, mos u totni ska kur gjall. Ja ka marrni shokit vet, talhas kalin. Pa shalë, pa kurgjë. E ka marrën saman, ka shku ka ta kondollu çafall çaska. Tu dol këto me këshirë ka, ka ska kapem saman u ka kthir, rënë në shpesë ska kurgjë. Njëni thot, ka dalë vllapsej e gut. Po këto ursia më guca do A, ajo është i pari, ajo zotëria e njerëzve. Allai do Talha, subhanallahu, ki kaliem, kali çagabos, ka thot nuk u gon shumë i shpejt. Thot mirë po kur e vozit, më kurë, kurë drejtonte veon sam, kalëronte me ta. Çka e kishte gjetë ishte shumë shumë i shpejt, sepse veon sam çka ka prek, ka xhubëre çën ta. Alai sallallahu alaihi wasallam. Shigot Talha, lechi, ai ka shkuar i pari. Talha tash pekshir, sepse veon sam, u gon gjendje trishtimi. Ja ka morr Karin, ka shkuar takyrë çaka. Asa ka shurt ta vendosesh do apo po ta lha subhanallahu ki kali su qombe çka di shpejt kur e ka morbe mësam ka kaluru me ta me ta shpejt andaj urtsi jas vendosja çdo sendin në vendin në vendin evet dhe katërta kanë ndon dietarët është që tu mëson Kur'anin pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka morr por sipër çnjerzo më mësu vet Kur'anin andaj çikur'an çka lexojnë nat ndërorulesh çe lexojnë hafizë e çe lexojnë Kur'an asajna muin Kur'anin çikur'an nuk usmor që ta kuptojmë që ka bërë pengamberi a.s. Njerëzit për shemë, profesori thotë që kërë e kimësimin hëtësë, dhejti me nota, joj, pengamberi a.s. që këtë Kur'an, që shëja ka ledzuhë Gjibraili ati, fjallë për fjallë, harf për harfi, wa ka ledzuhë shokëve dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Prova e sala. Prova e sala. Këh Kur'ani u ka mbsu. Jo vetënia, jo vetënia me çindra sahabët pejgamberit aleyhissalatu sallam. Andaj Kur'ani për veçoritë e Kur'anit, kur transmetohen një gjenerata të tjera, çila është se transmetohet me gojë. Andaj janë pajtuar dietar se Kur'ani as në njërin mbocën e mson me të lexuave vet. Për shemund janë më thon çemare mushafin, ç'kjo Kur'ani, kush qomson e shtëpia, kurson e mson. Se sepse gjua arabe i ka do veçori. Koda e kësaj krona, sideti shumë të dhënë. Për shembull na, në gjuhën arabe kemi dad, kemi ta, kemi ain. Këto shurdh me nxjer poshtë me të dëgjume. Andaj pejgamberi neysallahu aleyhi dhe selam është ngarkuar nga Allahu dhe e ka e ka bërë këtë me përshtaturin më të mirë, ua ka për të gjithë Kur'anin gjuhë për gjuhë. Gjuhë për gjuhë. Atë ai, kike ka leju, ai e kamo. Kike ka leju, ai e kamo sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo se ajetës në kapërmejnë djetarët në që ështën e moralit pëngamberit sallallahu aleyhi wa sallam Të fjanë Allahu të barë kjo e tjara Wa inneke le ala khulukin adhim Në qëka të loët morali pëngamberit sallallahu aleyhi wa sallam Nga moralit e të tjere Thotë Abdullaj Mjabasi Në shpjegimin e fjanës sallallahu gjelën sune dhe në në qalem ajeti 4 Thotë le ala dinin adhim Tjo Muhammed e ki fejnë madhe Mirë po këtë fej e ka qëjtë moranë Dhe kjo feja është më e mira dhe më e dashura tek Unë. Dhe kjo është feja islame. Do dëgjoni Allahu xhëlil xelal, e ka vënë në Kur'an, çel Kur'anin, Suren Al-Qalam, ayeti i 4. Flet Allahu xhëlil xelal, "Wa innaka, vurtet ti O Muhammed, alejhi salatu wassalam, la'ala khuluqin azim." Ti ke moralin, karakterin kët grumbullin e cilësisë më dhohja, të mirë që ekzistojnë. Të mbrojë ajë nato. Tho të ablojbë një abasi, që shkomendohet që kja jet? E ablojbë një abasi, kemi përmeshme, atë është komendatorin maj mirë i Kur'ane, është gjallë i ajës për nga Ambedi Tarej Salatës Selam. Ka than, kjo është feja e ma dhe Muhamedi Tarej Salatës Selam. Andaj, kanë than djetarët, nga emrat dhe sinonime, që i ka feja e Zoti Gjelle Gjellelu Islami, imani, cila është morali. Ha? Shkone, që të kuptojnë? A ablojbë një abasi dhët, Allahu u gjiljala në këtë ajet e ka lavdru Muhammedin alai salat islam. Ka dhe në Muhammed shumë moralin e mirë e kje. Thot të duheb një abasi, feja, feja për së dhe, islamin. Mirë, asë mujtë Allah me thënë kështu, vërtet të ti o Muhammed je në një islam të madhë. To, ka e të tjera. Këtu dhe të ti e ki moralin e madhë. Thot të duheb një abasi, me fjal tjera, në islam të madhë. Pse i tha moral? Pse i tha moral? Sepse feja islamit është kallopi që i bën tamam njerit. As, nise nuk i bën tamam. Vetë feja e Zotit Xhelil Xelali. Anay Beng Amer Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam feja veç për shkujtin e hadith, tha feja jeme, është feja e moraleve. Than hadith Allahu Sallallahu Alaihi ve Selam, inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq. Fa uni jam dërguar, po çka jam dërguar? Zakonisht njerzit bëjnë, uni jam dërguar për iman, uni jam dërguar për islam, uni jam dërguar për Kur'an, mirë këto. Nëse më çka tha, jam dërguar që ti plotësoj moralet, që ti plotësoj moralet. Me fjalë të tjera jam dërguar që ti bënjes musliman. Pra, termi moral, termi i moralshëm i bën tamam muslimanit. I bën tamam muslimanit. Dhe në atë dozë, çka njeriu zhveshë prej moralit, atë u zhvesh prej islamit. Atë u zhvesh prej prej islamit. Andaj, Adlai ibn Abbas i thotë, feja e Muhamedit aleyhi salatu sallam është moralit është moralit Thot Hasan al-Basriju Në fjanën Allahu qëllë në gjelalu hu Ti emar, Muhammad, jan, e ki moralin e mar O Muhammed Aleyh salatu së selam Ka thënë Hasan al-Basriju Huë edabu l-Quran Thot Hasan al-Basriju Janë sjeljet e Quranit Janë sjeljet e Quranit E kërë e kanë pyyt Aishën radi Allahu anha Bashortën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam I kanë thënë ojnane muslimanve Në përshkruaj Muhameditin Sallallahu Alejhi Sallam, shkurt, mos e zgjat. Apo, ndarat e kanë bosur me rakshur. Ka thonë shkurt? Po. Ka thonë kana khuluquhul Qur'an. A do më ditë shkurt? Kë Qurani është sjellja e Muhamedit Sallallahu Alejhi Sallam. Mu'amara Kur'ani është lëtoje. Shkat gjëjësh aty, zbatoje. Mos e ban, bane, pëlqejet me bot, spëlqejet me bot. Kjo është e mirë me bot. Këqëta kitë Muhamedi alayhisalatu wassalem. Domazan, çka përkthy Aișa Kur'anin, Morali Muhamedi alayhisalatu wassalem, Hadithai Bukhari. Ana isha da Hasan al-Basri ju, ja me këta është pajtuar, von Aișa është pajtuar me ta Hasan al-Basriu se Kur'ani, nëse don me përkthyje, për shembull, sot njerëzit për shembull thonë, lexoj e bashk, shkurë, mi, këta jetë, lexoj ja ata jetë, apo njerëjëni thot, çiki Kur'an, nëse e ngjesh me kit bashk, a banun e shkurtos, s'kan vak me lexoj këta jetët, i thonë apo çiqoj muhamedin sallallahu alaihi ve sellem çira çishrë çira çishfol çira çis çilla çira çis çilat me njerëzë shire... shiko në të gjitha xhenjet e muhamedit allahu alaihi ve sellem do ta djesh të zbatuar kur'anin allah u gele celalu a do kjo është ajo që s'më kam marrën jetarë në kat në kat uh, kontekst gjithashtu ka ardha nga jafer ibni muhamed radiallahu anhuma nga nibat e aliut radiallahu në taqsimin e fjalës Allahu te barekeu wa dana sunan al araf khuli al afwa mur bil urf wa arid an al jahilin sunan al araf tadhallahu jallala tiu muhammed mara mara moral fal fal shum urdhno per te mira dhe ktheja u spinen ignorantve lejjon mosumer me ta fot ni bi aliut jaferi radiallahu anhu wa irdaho fot e ka urdhruar allahu të ngamë vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që në zbatimin e Kur'anit të jetë në majën e moralit. Ha? Dhe nuk ka në Kur'an ajet që e përfshi me një vend ke thënë Muhamedit allahu sallallahu alaihi wasallam sigur ky ajet. Sigur ky? Kë? Sigur ky ajet. Andaj kanë ndjetar Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam me zbatimin e këtyre dy ajeteve. Ti merr atlet, urdhëro për të mirë, shmang ju dhe ti e në një shkall të lartë të moralit, i ka bo njërëzit musliman. Musliman dhe zërshembo Arabët. Arabët, kemi fol nga kur kemi fol për historinë e më samë, që ka ka bo Arabët? Arabët gjangon njërëzit vrashtë. Arabët gjangon njërëzit me bo me pas këthim majt, shtire ki me këthimot e ata. Arabët gjangon kër e ka kap nervoza, ka bo një 100 lufë për pikë qefit. Arabët gjangon që o tërbru pi qikës, kër i ka limë qik e ka morë qikën për zxali e ka shtim borë edhe e ka mu shgojnë me, me, me dhej na kure varosmi dhe vdekurin sa në dhimët a i vdekta, s'ki kër e qënë më arabi, prej vrashsijës që e ka pas o kone një orë të arab me të linë qikë mare me të linë qikë mare dhe tash duhet se, se o kone për hap zinaja ka mundë që i si ban zina, ka mundë që i si shqitët ka mundë që ekshë të me ra po? dhe ka nërë forma tjera dhe që kanë bërë i natit, kër i ka linë qik, i ka thonë grevet qik është, ka thonë ban e gati të bëj të ashtim vërë. A mundë në parëmënu pikë sa i gjendje, Muhamedi Alej Salatës Seram, i kanë djerë këta njërëz, i ka bërë gjë në ratë që smërinjët, smërinjët, kur së me mërinjët? Ka thonë Alej Salatës Seram, brezi maj mirë që ka egzistu o brezijan. Ebu Bekri o meri otmani ali ju, mirë. Që ki brezi muslim e Jaafari bi Muhammed ismi ka sinani pate Ali tullajat me çka i bani Muhammed ali sallallahu alaihi wasallam me çai bane ka pol mizume ta ka diskutume ta ka thon ashtu ju t'u kaqzoi bona muabet bona diskutim lejohet ta jet lejohet jo jo jo me çka i ka bë? Bon? me çai ka bë? Bon? ne mora nëse i mledhni vëzhat që do dhë ta shohim nga pra jeta praktike e Muhammed asallam ende kemi një jetë praktike tani vetëm jemi tu huazun xhari Nëse im ledhë me ketë Polemikat e pengamberis e sellem Nuk mërinë sa gjisët e dorës A këpëtonë polemika? Ka anë njeri ka dhënë A je pengamber? Jo, jam pengamber Jo, sje pengamber Nëse im ledhë me qëto muabete Që janë shty me muabete A pengamber asë jam pengamber Në gjisët e dorës nuk, nuk dalin Shok pak polemike ka po E si u banën të muslimat Si u banën të ta shok pengamberis e sellem Si u banën të ta që luft Kur të ashpërsoj lufta Ata mi thonë vejo samë, rriti në dole vërbara. Si u banën që njani pë të tëre, kur gjua i Shijeta, edhe e dinte se ka mundësi me roke Muhammed e Asram, a i me ngrej qafën, kështo, lartë, ta roke Shijeta mund fit. Kë nuk ka higare. E të mundesh me këshirë një film, pes 600 herë e kanë nrejqë ata, ama kur jetohet kjo, kur e jetohet djetë, kur o flake luftës, a i kanë zirë, edhe ka po me gisht, ja, rap që të në të broke. Ka i nëziri këto Muhammed a.s. Thot Gjaferi Di me këri me lëkhlaq Me moral Me moral Abo, me sjellit lart nësam, I ban i mposhti Arrgancët e njërzve I mposhti inatët e njërzve Dheri safi nga Muhammed a.s. I mposhti të njërzit të cilat shkar, Të cilat dëshin me evra Thot amër i më në as Amër i më në as Nisë zëtë vjet Nisë zëtë vjet Kam punu jo ngon agent ja rabbe me evra muhammedin sallallahu alaihi wasallam jo ni vjet dy vjet jo jo 20 vjet 20 vjet sot kur punojn njerzit por ja shkon histori 20 vjet ka kontribuar kso ja japin pension ja japin merite kso 20 vjet çikë njëri ka kontribuar me evra muhammedin sallallahu alaihi wasallam apo embe çka e mboshti muhammed ali sallallahu alaihi wasallam me çka e mboshti ne moral apo me moral i çoi selam i tha oh, amr mjaft mo E çoj selam Amrit edhe Khalidit i tha o, Amr mjaft moment me këta xhenë a nuk e keni kuptuar se si jam pejgambera dhe kur e mbriri gje selam tha tashozat shkoi te pejgambesa thot Amr bin Aws doje amo bara me u tash nijeri sho bazaja nijeri 20 dit ve shiko sa dush me urrëti në njëri me dash një ditë me provu me vrah sa dush me pas urrëti ja? shum urrëti ne malle me pas mirë nëse 20 dit punon me vrah Edhe ti ta kazonja e thotë, që njëzëzët ditë jam të janu me në qëtina Ti tu, vada shuminati e paske Mirë, njërën me thonë, e, që njëzëzët ditë, sflenë, sha, spi, veç të avras qëta Ti tu, o rejtja pa amri, ngullë me po, mirë Zakonishtë edhe me pajtu qëta me qëta, pajtoon po, qashtu, me ka përci du njojnë, në po Mirë, a munë të qikinjeri, mu ba majdashurit të ky Qikisha e kasinu mu vrah luthet i vroj te ky shka kasinu ta vrase aqo mundsi ki u bon majdashuri tina thot amr ibn Asim, al as rali allah an ne sem vatni mua ti je duket fytyra pejgamberes sallallahu alaihi vesallem un se di ai ka qanje le tefsir o bab ka qanse mun vi ke marre me kshir pejgamberes ftir emir tash diet qanon cka bani amr ibn al as pejgamber sallallahu alaihi vesallem te ky bimarrs mos muet më kshirin ftir ai ka pati kur di kan se kshirin ftir Don, ai çes shumë të kam luti me moral, ti suneq shih hiç. Thotë Amruna se mos u bati, mu çish do ku do të jam, se nuk e di. E çish nuk e di ti? Pse? E kam lu në moral. E kam lu në moral. A doj dietar ka don, pejgamberi alayhisalatu, nuk i bante njerëzit musliman me polemika. Jo, jo, i bante me moral. I don, i, i bante për veti me me sjelljen e lartë të tij. Me sjelljen e lartë të tij alayhisalatu wasalam. Kjo shërshen nga bën dietaret në në kat në kat kontekst. Thot Anas ibn Malik, duke përshkuar lartësinë e moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Anas ibn Malik i cili 10 vjet i ka bërë hizmet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhmë në Dinë, ka mësuar në onavat u qon fuqara, ai ka pas vetë këtë djal. Edhe ka shkuitur në sam ka thonë ja se valla, "Kë njësh mundun me të timunë, s'kam me çka me timun." Ka thonë unë kam një djal vogël çtu i ka 10 vjet, mader hizmetuar. Çka ti thua se ka obligim me të? Bo shka ti duhet ke ka obligim me me nguhë thot anes ibn malik edhe ky është sahabia i cili më zgjat i ka jetuar i fundi pe sahabive qi si ka ndrujet është i njeri dhe ka pas shumë bereqet më shumë din thuat që ka pas evlad dhe nipa anes ibn malik nga bereqeti i ismetit shej ka popet nga be sallallahu alaihi wasallam thot anes ibn malik nuk di njeri më të mirë në sjellje dhe moral se sa Muhamedi sallallahu alaihi ve selle nuk kam prek më ndash e as buci e as jashtk madhbut se sa dora e Muhamedi sallallahu alaihi ve selle edhe kur i ka fol njerit o kan i but alayhi salatu selam fot dhe nuk kam nuhat arom matkanshme se aroma e Muhamedi sallallahu alaihi ve selle i kam bëh hizmet 10 vjet ujonu 10 vjet Izmeqari të adi detalin. Izmeqari të adi detalin. Edhe në për romane, edhe në për rofime që ka zohon, do, do areale do treme, a izmeqari që ka nështë ati, a shumë mu abete di. Apo kush ka në du romane, apo zakonishtë të na përdorët me filma, a izmeqari shumë di rrit e dera, këshirë, apo a i ka shumë material. Andaj shpesh, shpesh në për luftra, vritën hizmeqari, pëse? Ca i di, di informacion. E në simë një me ali këtët, Dhe dhvjeti këmba, izmet Muhammedi sallallahu a.s. Kurë, së më ka than, of, ti djale ki loçk, mëlqia jote, i do, largohet dill, dill të aset më lodha, po, gruje ki, bashorte ki, vajzë ki, lodhë shpja sajna, lodhë shpja tina, pëse, së së taban më dhalit, thot, e nësim një melik, qeka po së nësim një melik, të një një melik, të një një një një një një një nj Kërë që më ka thonë, of, dhe kërë nuk më ka thonë, diqka, që më ka urnu me ba, e unë këmë harrue, se se kë i ba. Ja. Kërë nuk më ka thonë, i ka thonë, banës këtë punë, a i ka harru, odhë vjetë, dy modhë vjetë, pasë modhë vjetë, ka harru, kërë i ka thonë, o u nejës, e ka përgjët, o u nejës, e nëse ka posimëni, ka thonë, a ma krytë e punë në që ka thashë, e ja Resulallah pasë në harru të lujtë, qëta shkoj ja Resulallah? Nuk e, e Resulallah? Pastaj thot dhe asnjëherë më kum thonte, ah sikur ta ksheh bosh çkëto apo ta ksheh bosh çkëto. Kjo ka sjell nga morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllazë, në uh, moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vlerës së moralit ka ard se pejgamberi alayhi salatu sallam uh, moralin e ka pas standard dhe kriter për me mat në njëri aq shtimira i keq. Po pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë se kanë dhënë imam Muslim nga Nawasi Musliman radiallahu an, edhe kanë pyetur pejgamberin e kanë pyetur pejgamberin ali sallallahu selam për të mirën dhe për të keqen. Çka është e mirë asova, edhe çka është e keqja? I ka thonë pejgamberi ali sallallahu selam, el birru husnul khuluk. A do të dish çka ka mirë? Apo e mira është cilëja e mirë, morali i mirë. Tani, a keni parasysh kuptonim morali, kreta do çka dhan për moralin giustisht në terminologjinë e xomerat. E ka thonë e çka është gjuna? ka thon gjona është ajo e cila e cila të mundon mbrenda në gjoks. Ka thon mahake fi sadr fi sadri. Hake arab i thon hake kur punon me gjilpan. Apo ku të punon me gjilpan. Na shipa përkthena thumbon me gjilpan thumbon. Për shembull ajo çka thumbon gjoks. Për shembull gjilpana është e hollë, ti prek nerva. Ti bëu kur shkon te dentisti, ti prek, ti prek nerva. Dallajo, shkakton shumë dhimbta. Apo pak me projekti menyar reflekton, reagon. Për më shumë i tha, a e do më diçka xhuna? Po. Ai i pa sigurt me ta puthni xhelpan, mbrenda nxoks, të mundon diçka. Pastaj ka thon, dhe skichet me mor vesh njerëzit. Ç'kjo xhuna? Ç'kjo? Peyusam, a e kuptoni Peyusam, nuk e nuk e harron këtë se xhuna i është ter Qur'anor, është liç Qur'anor, është liç shariatik. Megjithatë ata ja për mbledh, ç'i pa ja për mbledh, thasit të të mundoje xhiksi. Ha? Ta di se të po gjuna Pse, Sepse pjesë e gjurëmve Të imanit është që cia Që cia Si ta di se si të po rahat Sa të të lanë rahat diqka Ka gjuna ta. Ta ka në gjuna ta Ka dhënë dhe, dhe Ski qëtë në mordhash njerëzi Pasta i tha për nga mire ale i sëratu sëram Silu me njerëzit Me s'jeljen e mirë Silu me njerëzit Me s'jeljen e mirë e mirë, gjithashtu për nga mirë, ale i salatu së ram ka përmejnë adinë se kanë zërë imam të rrimi dhiju, ka thënë ale i salatu së ram nuk ka ditën e kiametit diçka qka rënën më shumë se sa cilja dhe morali i mirë, dhe vërtetë Allahu Gjilalju e u rën a moralin dhe atë i cilja e ka gjuhën e ligë që ka përru ku shpineve s'ka qef miranu e peshore në ditën e kiametit Allahu naqbu, ona e mirë me ranuar, edhe ona e let mosu kanë ranuar. Ditën e kamë të gjithë tomatët, shpëtimi. Qysh tomatot, cila tranoje çashtot, dalin të mira u dalin, fshihat. Cela ranon, ti fiton. Cela ranon, ti fiton. Nëse ranon e keqja, gjanëm Allahu na rujt. Nëse ranon e mira, shkon xhenet. E pejon sa thaa, a doni mi ranuë veprat? A doni mi ranuë? Po, kush ka? Tha, nuk ka diçka. Çiko, dhe kanë vënë dietar, mamin çejin e pashuar. E pashurro Thuaj ti se krejt ajo që ka eranon O shkjopun Shka diçka që eranon Peshoren e besimtarin Dite në kiametit Si morali i mirë Dhe Allah e uren Aqka shko moral Se do Allah u gjithar atë njeri Cili nuk ka, nuk ka moral Gjithashtu Kar në Tirmidhi dhe të tjerë Prej djetarëve si në Ibnu Hib, Hib, Hibbanin Prej djetarëve të muslimane Kur sahabe nga Mbedalli sallallahu alaihi wasallam është pyetur çka i bën ja Rasullullah njerëzit më shumë ti në xhenet? Ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam: Taqwallah wa husnul khuluq. Taqwalloh ki Allahut, më yutut Allahut dhe më pas cilën e mirë. Taqwalloh ki Allahut dhe më pas cilën e mirë. Tha pasaj u pilit pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam: E çka i bën njerëz më fut më shumë ti në xjar? Tha alaihi sallallahu alaihi wasallam: Al famu wal farj. Tha alaihi sallallahu Gjuha dhe organi Gjuha dhe organi Gjuha Gjuha është Ajë mbërmleci Ajo pa isa që kejt i thith me një vend Moralet e njëri Dhe kjo shturët Në organ Shturë, pra e, e hum kontrolin në Në organet që la quat Quat e zinat Gjithashtu ka ardha nga pejgamberi alayhisallatu wasallam se ka dhënë hadith akmalul mu'minina iman an ahsanuhum khulqa وخiyarukum khiyarukum linsaei ka dhënë alayhisallatu wasallam mot plotit n iman për besimtarë kush janë ata që kanë moralin më të mirë dhe më të mirë për juve janë ata që sot janë më të mirë me gratë e tyre shiko kujt i ka shkuar ndermen që për nga me sëram të ban kriter, standart sielin me grujen standart se aje i mira i keq kjo, kjo mrekulli e për nga me dit do tashomi se kaptina e par për të se të të të flasim pas, pas i tashomi pëse du të me ndjek për nga me sëram është kaptina e sielis e ti me gratë, pra në do të janismi prej praktikës për mrejna, që qështë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe E tëre <coughs> Gjithashtu ka ardhë hadith Nga për nga meri a.s. <S. coughs> dhe të zhënë ka dhanë a.s. <S. coughs> Vërtet besimtari E nëzër E nëzër Me moralin e mirë të tina Shkallën e ati cili Vajshdimisht a gjëron Nga file dhe falët natëm Dhe kjo është prej ajkavet hadithit Për nga meri s.a.s. Shikon në e në tash Ramazan Allah e shalën e ban kaburë Dene bërat e mira xherimi të gjitha. Xherimi veç Ramazan, domthonë nuk është tepër i sikletshëm, po është më i donshëm se sikletshëm. Jo as ish edhe shpërblyer. Para më vonë njëri, aq jan Ramazanin, sidallamaz bayramit minjarianis, thanë tejta, aq jaron nidit pol nidit jo, tankona aq joron. Shtesë kësajna, domthonë aq Ramazanin, aq jaron nafilet jedit vetera dhe shtesë stajna çuhet natën falet. Le të pazvat lejsunet, qohët natën falë namaznatë jo e Ramazan, jo të ravija natën të të pengamberi a lejsonatë e selam është një njëri e nëzën që ta me ma pak se që kaqë a i cilë e kosë jellën e mirë të një deregja ti cili agjëron edhe agjëron në file falën, fa, falën, falën, falën, falën në file sa në alëtë mërin, mërin në alëtë të të për jonsë, ingjitët a i cilë e kosë jellën e mirë edhe majë sot do të vëmë qyemë al-juzie në al-bi detar musliman bilea kalon bilea bilea kalon Lë argument është hadithi i dy i dy grave të cilat kanë ardhur te pejgamberi alayhis sallam rrëfimi i tyre është ka thau për një anën i grave të Medinës në kolën ja e pejgamberit alayhis sallam ka ardhur njëri dhe i ka thonë ja rasulullah e kemi një fçinj nikomshike falët ajoron apo mundohen bën shumë vepra A ma gjuhën shumë klike ka, shumë i munën këshit Kur kush nuk arat pjë gjësë a tina, pjë gjësë a zajda Tha A.S.A.M., hjefi në nërë, ajo në zjarë Erë një rast tjetër të pengamberi A.S.A.M. Fadja rësullë a këna një këshike, përdalim nga ajo tjetëra Ajo veç farzë të t'i farë Farzë, së mundë më shumë A gjërimin e Ramazanit edhe pak shkatë mundët Mirë po ketë këshitë folin fjartë mira për atë gruje Që çështja si ështëme. Fahie fil janna, ayo jannat. A kuptoni sa është me me me me bardh dhe me rëndësi te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, çështja e e, e morale. Gjithashtu ka ardha nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xhadthan alaihi salatu wassalam, ardhi xhadhet Imam Abu Daud ka dhan alaihi salatu sallam, uniam garantues për një shtëpi në mesin e xhenetit, për njëri i cili e le polemikën edhe kur është hak. Ti në hakë e ki, përpër, më zbamë volemi. Dhe me një shtëpi në gjennet, <clears throat> për atëj cilë e le, rëjnë. Dhe me zame, unë e i garantoj. A mu shë varamë, nësot njërzit, e di një atë fjallë, e kam njërin, a jo që shpesh nga të rohë. Njërzit, bështet, dhe ne kam ata, e kam këta. Dhe me zame, unë e jam aj njëri që a ga garantoj, e sa e ka raportin aji me Allah, unë e garantoj. Si lish, rajnën, të alishë rëjnën, un A më në letë i rejnë? A i garanton? A më në letë i rejnë? Thale i salatë të selam, edhe nësë të bo hajgare. Mos rej, kur? As të hajgare, as serios, as, as, as një gjendje mos rej. Thale i salatë të selam. Dhe unë garantoj, në, për një shtëpi, në venin matë larë në gjëllet, për ata i cili e përsoz moralin e tina. Për ata i cili e përsoz moralin e tina. Që kërë dhe që e le polemikën në gjëllet? وشاله رينا جناد فبصوت ادم اسنولد ادم اسنولد مغان الله ينعم ان شاء الله فيردوس الاعلى ارحميت الله ودوشمي مالزا ادم بيمسام جناد قرباني دعاء ثوني يا رب فيردوس ايه ديتا غان ما بسا كاثون فيردوسين كاثون تيكوري لي فيردوسين هيات ام رينا اني نشاد تدراتاتي رزق امران زار ابا نادون زدوشم يا تي لي فيردوسين اي باساء ام رينا سمينا مسله تياتا A do një me mërije më të në altin gjennet? Po, qësh me mërije? Qësh me mërije? Për atë i cili e përsos e përsos moralin e tina. Gjitha është duka arë nësai të të të tërmi dhijut nga për nga mëri Alejë salatu selam ka dhënë sallallahu aleyhi sallam inë min e habbikum i leje vë akrabikum minni me gjlisen jo mën qiyama e hasinukum akhlaka ka dhënë alejë salatu selam njerëzit që pijuvë Mas shumë ti i du, është, dhe mas nga ti që do t'i kemë në me gjlisë ditën e kiametit, janë ata të cilët i kanë moralët më të mira për juve. Dhe sa është vlerë vëzër, me e dashtë për nga mërë e sëlamë, ti me e dashtar. Po sa vlerë a ajme dështë ti e. E ki qartë është? Kishë persona me e dashtë mërë e sëlamë, Allah i mbu zemra tonë, da shni për mërë e sëlamë. Peve sam, amma, onë më u dashjua pak më moda, po. Me dashjë peve sam më shumë mod. Peve sam dashnin që e ka pas por axhën e vet, Ebu Talibin. Tu qon kafir, i kani mua. Ka vdek Ebu Talibi, pagan. I ka thon peve sam, "Ja Rabb, lecoja, Rabb, sepse shumë kani mua." Ka thon se nën xena bizare, se ka vdek pagan, s'ka pranuar pejgamber. Ka thonani, lecoja, Rabb. Ka thon këna më bëj njëri më të lehtë në xhenem. Pse? Se e ka dashur. E ka dashur. Pa parame në kurie edhe musliman edhe aj me dasht kjo, kjo është kulmi Sko më nartë se që ka që Andaj thë Alei Salatë samë Masë qëmë që qi që pi uve i du Kësë kërgumenton Se do i do po Apo, Andaj Amar i binë Asi Amar i binë Asi Thotë Qash mirë më trajtojke e pengam veri Alei Salatë të Seram Këm me nusë më do masë qëmë ti Amar i binë Asi Qash mirë më trajtojke Edhe një dit e mora guzimi thash Kipo më doj ka masë qëmë ti muhe Shebejansand si dallon mes dashinisë dhe sjellës. Un sjellam mirë me kë, atka e du, me selë tjetër. Edhe një ditë tha i thashë ja Resulullah, "Kanë domoshtunti." Qituu shpesu se kjo është ai. Tha Aisha, gruën e vet. Do kjo ka çem prej morali, prej moral. Si ka or moral me thanë, e du gruaja. Tëna edhe e doin apo ska dojla. Shë sh turp, o shtorp me vozën, o shtorp me me buka na moral. Nuk ka turp me dashamirën tonën. Tha Aisha Tha, minër rigenë, Jarasullallah Unë e pi bura dhe ishtë të me rejtë E, tha pi bura dhe përbën e vetë E përbën e kërësit dikën Tha i thash, Jarasullallah, pas taj kusha? Tha i pa i thash, o meri Pas taj kanë edo, Jarasullallah Thash, Othmani E pas taj kanë edo, Alijum Thot Amri, janisi të përbën e ndë bura Thash, mështë kamë në kafuni penali qëtu Ashtë ta unë jam kafuni Amri, pika e murë këtë njësi Thot, qatë Shqipi po mdoj ka më shumëti muhe Mir po për mësëram, keti ka trajtu mir A, dashnija, dashnija Ka tjera standartëm e të cilat Për caktoa dashnija për nga mëri ta le i sëllatë i sëllatë i sëllatë E në këta ditë që ka tha A e dini ka në du më shumëti A i cili ka moralin e mirë E sfarë moralin ka pas aja le i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëllatë i sëll Dhe mësë larë këti do t'jem prajmeje ditë në kiametit Ku shënë akta? E thërtharun Wal mutëshaddikun Wal mutëfejhikun Këto fjallë Fjallë të që dhe që dhe që me minë përkanar në gjune Për nga meri sallallahu aleyhi sallam I thanë sahabët Ja rësullallah E dim ku shënë thërtharun Edhe lë mutëshaddikun Ku shënë që të të fundit El mutëfejhikun Tha Për nga meri sallallahu aleyhi sallam Elmu te kebyrun Eta është nga asnjë anës kërë më rëjtë Dhe dimon me vëshë i shala Ta veza mas shumë i që u rëj Nja, e thërtharun Qka është thërthar? Zhurmajji ja? Fjale bosh, veçpoj Së në alë të të qërë gjostot A da e thënë, djetartë Foli, foli, foli, kur gjostot Ta e di në qëtë, që do mos Njerësët kanë pasurije, kanë Kanë pozicione, fol, kur gjostot A dhe Për mësëm ka parë, une i urrej njeri me folë këtë e këtë, kur gjastuave. Pasaj ka thamë, well, uëllë mu të shetë dikun. Dhe i urrej atatë të cilët, kur flasin, dhe shikoj, ka urrej aktrimin moral, aktrimin afci. Dhe urrej une njani cili, munot më ka dhu që është kasë është. Por shemo, munot me folë me një gju, ka ndonë djetarë, që se zëtë nënaj. Dhe shemo, zdi me folë me gramatikë, dhe të Kamë munua, o, falbe lërshëm, që shqe volë të qashtu Se ka një moral, munua O që më është një rast, i caktum, dhe të ka zona pak Për nësëm, dhot, urrej, e mësë më të të të në ju rejtë Kër i tanë saabët, e që ki mu të vejëkun kusha e Resulullah Tha, ata janë më një mdhejt I u rejtë më një mdhejt Anë njët ditë për ditve, er një grujet e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Edhe kishtë e një për Muhammed aley sallatë dhe sall që a i kishtë dhjuhë për penga vena a lejkës alasam ta hëvini a lejki rrejrahat rrejrahat se unë nuk jam mbret rrejrahat unë shkile më të të të bimu unë nuk jam mbret dhe nuk i njësoj mbret mbret tërve të të kësa i bote kjo ajo tësërën e kam përmendjetarët në në kët në këtë kontekst, do këto janë prej vlerave të citatit nga pamendjetarët në në këtë kontekst. Zona pamendja vetëm një meserë dhe me këta e përfundojnë, pastaj do të vazhdojnë me len Allahu te bareke tuala se në cilat pika na duhet ta ndjekim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me cilat janë pjesët e vlerës të cilat ne e ndjekim pejgamberin alayhisallatu wasallam. Mishfar baza ndërtohet. S'keni ku me shkon çeto ora kësaj? Se haram gjini. ë Mishfar baza ndërtohet morale. Nëse do njëani që kjo kejt e mira, kejt e pengam sam, mishkar rri, se qdo ndërteje se ka një shpikë, e ka një themel, kur rri morali, kur rri, që mu majt fort, djetar kanë poshë gjallegat, unë du të përmeni, matë shkurtin, definicion të themelit të moralit, qysh, qysh me dit, a në gjasoj unë në moral që ma jo, a kam barëm themel, në shtë të dekë si kam, po themelin e kam, djetar kanë dhënë, Gjdo moral Apo tërësit, apo njësit e moralit Ndërtojën mbi Mbi, mbi këto themele E cilët janë këto themele Janë katër themele Moralet e mira Kret, i kanë katër themele E para cilë është Sabri Ska të moral qëm A mohez bajke sabri Sabrli, durimtar I përmbajqëm, ky o i moral qëm A dhe ka dhe në djetarët Allahu jalla jalalu e ka mbush Kur'anin bani sabr. Atë me vës sabr ai lidhet. Këthea jone është von, e plotson njëra tjetrën. S'ka një, për shembull. S'ka një feton, e valla çetu, ban edhe paçeta ose ban edhe me çeta. Jo, jo. S'ka një feton ban me çeta, ban krejt duhet bashkë me kon. Pse? Sepse njehnia e një heke, njehnia e një heke, s'marr kuptim pastaj. S'marr kuptim pastaj. Apo, anash kur tani fillim i devotëshëm, falët, ajëron, munohët, oma rëjnë. Ja ke hek një, një pjesë shumë të, të thelpsore të atina, pa tjetër është me thonë së rëjnë, nuk i nxanë vjallia. Andaj ka të mandjetarët, nuk ka të moralëshëm që s'ka sabër. Sefse vetëm sabëri i amundëson njëriju që t'i realizon moralët. Sefse moralët dhe se që janë vepra, regula, me të cilat ti, ha, Ederton raportin tan me botën e jashtme. Çishki mund si ti më dhon? Mu ka fisnik kur zvan sapër. Si ka mundsi ti mos i lidh me dikan mirë kur ai të ofendon kur zvan sapër? Një zgja kthej. Arni njerëri, arni njerëri te njëri prej dietarëve të fortë muslimanëve. E kishte emrin Ahmed ibn al-Qais. Arni njeri tha kështu. Tha wallahi, me mshata ti në har uneti tham dhut shame. E ki se njerëz kujton që a i standart është tim fol mu t'i shka nja unë t'i ja tham dhejt qka i tha ahnefi anë ama mu t'i mi më tham mi më tham dhët shamu unë s'ta tham as t'i fjallë cëli e ma i fort nja unë i përshimu i thuhet një fjallë a i fjallëurë në po të shamë edhe një tjetër t'i jathu dhët lafe edhe t'khajri shamë sabr Allah më shiko, e par, me së përli a dhe shiko musliman të par unë dërtu me ma i fuqishëm për mbajtën e ahlakit dhe moralit. E dyta, cila është prej themeleve, ka ndonë djetarët, në nderi. Njani përshemull, thot du mu kanë mi moralqëm, me ahlak, me karakter të fort. A mon, su mbaj savor, unja, mon, i mungon nderi. A ka mundësi mu kanë i moralqëm? Ska mundësi mu kanë. A ka mundësi ki mu kanë i mirë? Ska mundësi. I pandërshmi sështë i mirë. Andaj për nga mbëri a.s.a.s e ka penguar de Judith nga Hilan Xhenet. Kusho de Judith? De Judith, ajo icili ka thënë Allahu salla selam, ibat e keqja në shtëpi, ajë aj nuk kuqet. Ka në shtëpi në shtëpinë e vet zhveçje. Ka në shtëpinë e vet anormalitet. Ka në shtëpinë e vet, domthonë, është diçka e cila nuk është ndarshme. Allahu i thot, "Shumë bavë shekollin 201." Ku ka më faundën e këtij? E kta e quaj të version de Judith. De Judith çka domon? I pandarshëm. Dhe i pandarshëm në një gradë icila Nuk kushët për ta Nuk kushët për ta Nuk kushët për ta Nuk kushët për ta Nuk kushët për ta Nuk kushët për ta Nuk kushët për ta Nuk kushët për ta Aja mesele tjetër Ande kanë thonë djetarët Nuk këndron morali Poz minder Poz mbi Minder Edhe e treta Pre themeleve Kë mbahët morali Cila ashtë Kanë thonë djetarët Mbahët morali Mbi Mbi Trimni Ska mundësi njëri Muk një Edhe jo jo trimnija për murrok me musliman. Qeter trimnija? Trimnija në të thanë më të vërtejtës. Trimnija në dhanjën e hakit si të cëli që ka e ka një hak. Kjo është trimnija. Trimnija kur edhe babe ka gavim i thuk bag me gjithë të respektin, ti e nalë, gabim o kjo. Kjo gabim. Kjo do trimnija. I kushtë të që shmi thonë. Trimnija o shefit mi thonë, qiko, ti që, dhjet, që pas më djetë punojtë të ti, kemi pas, marveshi, kemi pas raport, Abo, trimnia kjo Trimnia është kër ti du është Për një që shka thonë avrën khattavi Që shka thonë avrën khattavi Së hapët e për nga meri se zelle Kër ka nejtë me gratë e vetë shpih, Dhe ka thonë avrën khattavi Që ta e du për i qdo burrit Ka thonë këtë hinin mrejnë në shpi Banu një si fëmija se, se trimnia Mësë mëshitë trim me grujen Trimnia Kërën i ta të, të shatë hin mrejnë a hati kër desim pëtute Okay, ti të të si e ti Se ti kur dilë që i ashtë si të si e aja Që ka të mërë këtopi, ku të hinë në shpi Bandë në një si fëmija Ka thonë, e kur t'ju lipë mi, vini Apo Kur t'ju lipë në na për shka duhet për me qunë lufta për diqka A të herë vjenë E ne e kena këti, ndryshe Kur t'hinë në shpi, që e sa u këtheve Piku u këtheve, pinë qajtore zë vësikon kërkun E kështu mërë E që ka thonë djetarë, tri min me e dhnu hakin vend çka trembni jo. O andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e pengonte respekti dhe dashnia me a than hakin siç e nin. Respekt po, ama hakin e vërtetë siç e nin. A do janit me ditë ve Amr Khattabi dhe në një marrveshje që nuk i pëlqen ta Amr Khattabit tha e Resulullah pse bej shumë këtë marrveshje, pse beva ashtu e kso, çka i tha besa. Tha obi Khattabi. Huniam i dërgoi Allahu. Çka ne gjet kapti? qëtan e khattavi, vallahi, tanjëtën kam punu me laçë kët gabim shikoj. Pse i thash pojo sa më çasto. E tash, a e mani mend hadithin e amrit kanë do pi burrave dytin Omerin. A mund nga zemra se go. Amba kur art puna tha kada kada Omer, kada. Kada polçen polçen un jam i dërgori Allahu. Në ditë predite Aisha elshoi një fjalë për Safijen e ranoi. Tha o Aişe, çikët fjalë më mor më ja gjujt detit pil me ban. Pse? Unë të kam ngruajë. Amrit i thash të parë ndu tije, ama gabe ma kjo. Kjo guxim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i guximshëm. E çka është guximi? Guximi është vendosja e gjërave të vërteta në vendin e vet dhe thënja e gabimit në vendin e vet. A, a do të lotë gjë njerëz, çaj thënë servil. Çfarë servil? Dallin krihet me akull. Do të moho vëlla mos ja pres se na fol kë mos anena. Po ti ja bëk këto vërfsh, humbot morale. Edhe E këtërta dhe kjo më meronë, është drejtsia. Ska mundësi një njëri më konë imoral qëmë, së so i drejtë. Apo, anaj gjithmonë kur dush me përfitiru që qështë nuk shkonë, lidhe kështu, muslima një mirë, i dëvotëshëm, ufalke, agjerojke, jipke së dha ka, oma zullum qari marrë, ja, ja. Nuk lidhën, se nuk, ka një loj diskonekti, ka një loj on, forkimi mes kësaj tërësie dhe kësaj tërësie, kësaj njësie dhe kësaj njësie Pa tjetër muslimane më ka një drejt I drejt në shpi, i drejt me dosta, i drejt me prind, i drejt me krejt ta njësë që ka kontakt me ta Andoj për nga mberi ale i salatës seram, ishte i drejt me kitë njërzit Ishte i drejt me kitë njërzit dhe kur kujna nuk jahante, hakim Andar një ditë për ditë dhe për ingamberi sëllëm, e pa një shok dhe vetin, të e re një hismeqar dhe vetin. Një hismeqar dhe vetin. Dhe normal arra e përmenën, shënë nga. Dhe i shkoj për i prapa për ingamberi sëllëm, tha oti njeri, ajë që të ka kryu tijer, ashën ma i ford nbi ty se ti nbi këtë. Apo, unjani, e mërë e vladin e vetë, vësë fa nga fëmi, mundohet me po për shpital. Tho të shumë këngu në radhësi apo Allahu jera kaligjtimuar e kaligjtimuar rrahën dhe goditën e lehtë por shembo a keni pas zakonisht që çkuptohet sheriatia e ka e ka lejuar le me rregujën o mujo me çun spital valla jo me çun spital a e dini se kan kuptuar sa habet këta jet, jet? Qika Qika a e dini penga sa se kan kuptu këta jet çka kuptua çka kuptua a keni pas misfakin misfakin çka la han dawn me ta çu sunati pejgamberit alay sallallahu alaihi wasallam ajo është një degë e vogël E fjale Allahu që në Quran, godit një ato, gratë, kur ato, dëmon, i kan shkjel kjeta procedurat para prake, atër që ndod, ka ndodh, ka dhëm shkjelje pak me mispak. Një <të> një dhëtë, për s'kjelë e shenjë kësa ajna. Po, nuk është këtu puna, është puna ti me zbatu, të jaj të dosh me zbatu fejnë allaut, a i të dosh ti me ka zhurtunam. Andë dhe i shkoj, i shkoj, i shkoj, i për nësëm këti një i njërë, tha, se verre, Allahum bituje, ash Allahu mbitia maj fort se timbe këtë izme qarë një shkajt e rre A në përsa më ishte i drejt, nuk jahan të haku në kërkujna është të rashie, dhe du të prami, të të, të, të flasin për drejtsin e Muhamedin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi vësallam Pra drejtsia është prej themeleve 4 në të cilat qëndron moralit Kjo është shumë shkurtimisht të në nërojë lezër, e di se koha një akon borë pak, e lusë me allohë që allohë në shpurlinë neve dhe juve, e, mirë po kjo është shkurtimisht që ka i, për, i përket e, vlerës së moralit dhe karakterit dhe virtytit të lartë me dësiden veqojë për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallim, e në gjëratët të arshme me lejnë allohë të barë kjo e tëla, dështë qojëm detalët shumë ta dë jetës nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam deshet e vën kët njerëj pejgamber hak pejgamber alaihi salatu wasalam el ushallahu te bareke ve taala ç zoti i gjell jell jlalu ku do çakim të çlluar allahut na shpoblej kur ç kemi gabuar allahut na fal el ushallahu te bareke ve taala ç allah u aqrimin ton namazat tona taravit tona allahut i ban qabul gjitha veprat mira allahut i regjistron në regjistrin e veprave të mira et ligat allahut lai shlyen e qulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innehu huwal ghafurrahim alhamdulillah rabbi ألمين